היום אנחנו, היום, רגע שנייה, כן. אנחנו נמצאים היום, יום רביעי בשבוע כמובן, נמצאים בשיעור חמישים ושבעה בספר ישעיהו הנביא, והשיעור חמישים ושבעה יעסוק בפרק נון נ"א, אבל היום זה יהיה מאוד מיוחד. אנחנו לא רק מתחילים את הפרק הזה, נ"א, אלא בעצם אנחנו מתייחסים לשלושה פרקים מפרק נ"א עד נ"ג כיחידה אחת. קורה לפעמים שאנחנו לוקחים את השיעורים שאנחנו לומדים לא רק על פרק אחד, אלא על שני פרקים או שלושה. היום אנחנו מתחילים את הסדרה הזאת, רק הערת אגב, אנחנו יודעים שישעיהו לא כתב פרקים. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל במגילות שנמצאו בקומרן, מגילת ישעיהו, אתם יודעים מה זה קומראן? המגילה, אוקיי, מגילות הגנוזות. מגילת ישעיהו היא היחידה שהשתמרה במלואה, וגם בצורה מאוד איכותית יחסית. המגילות האלה היו גנוזות בתוך כדי חמר באזור מאוד יבש של ים המלח, ולכן הזמן לא השפיע עליהם לרעה. הם השתמרו בצורה ממש ממש מעולה, במיוחד המגילה הזאת, מגילת ישעיהו, ואני לא חושב שזה במקרה, מכיוון שבמגילת ישעיהו, כמו שלמדנו עד היום, מסתתרת תוכנית הישועה של אלוהים, אני לא הייתי קורא לזה מסתתרת, אלא נמצאת תוכנית הישועה של אלוהים בצורה מאוד מאוד יפה ובולטת. ישעיהו לא כתב פרקים וגם לא ניקד, אין ניקוד. זאת אומרת, המילים הם בעצם ללא ניקוד בכלל. כל השינוי הזה של הפרקים שאנחנו למדנו, שאנחנו לומדים היום ומוצאים אותם בספר שלנו, הגיע ממש מאוחר יותר, זה הגיע בימי הביניים, בסביבות שנת אלף לספירה, אוקיי? ובעצם החלוקה הזאת לפרקים, תאמינו או לא, היה בה מגמתיות של הכנסייה. מי שחילק את התנ״ך לפרקים לא היו היהודים שעשו את זה, אלא היו דווקא הנוצרים הקתולים שהם אה, עשו את זה. אה, ודרך הפרקים, כשאתם רואים, אם תשימו לב, היום אנחנו, אני רק רוצה לתת לכם טעימה אחת, אה, יש מגמתיות של סידור הפרקים לפי התיאולוגיה של הכנסייה. אוקיי? אז הנה תיקחו דוגמה למשל, אם זה יעבור, אוקיי. ובראשית פרק אחד עד שלושים ואחד, אה, לא עד שלושים ואחד, פרק אחד שלושים ואחד, זה הפסוק האחרון בפרק הראשון, אה, אנחנו קוראים, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, אוקיי? אחר כך מתחיל הפרק השני, ויחולו השמיים בארץ וכל צבעם Uh, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה מדובר פה על יום השבת אז uh, הפרק הראשון בעצם מסתיים ביום השישי וזה לא הגיוני וזה היה חלק ממגמתיות כדי לבודד את יום השבת שיום השבת לא יהיה יום כזה מיוחד uh, חלק מהימות השבוע שאלוהים ברא אלא משהו מנותק מהם uh, ובעצם מי שגילה את זה היה רבי שלמה בן ישמעאל בשנת 1300, כמובן שעד אז הכל היה כתוב בכתב יד, לא היה דפוס, כל מה שנכתב היה על יד, גם לא חלמו על דפוס אז. תשימו לב מה הוא כותב פה, אלו הם פרקי הגויים הנקראים קפיטולוש, של ארבעה ועשרים ספרים, שמות כל ספר וספר בלשונם. ותקטין מהספר שלהם. עכשיו, הרבי הזה, הוא אמר, אוקיי, אנחנו עכשיו גם את התנ״ך שלנו, נעשה את זה לפי הפרקים שלהם. ומדוע? שימו לב, שיוכל אדם להשיב להם תשובה מהרה על שאלותם שהם שואלים לנו בכל יום על עניין אמונתם ותורתנו הקדושה, ומביאים ראיות מפסוקי התורה, הן מנביאים או מספרים אחרים, ואומרים לנו, הם אומרים כאילו הכנסייה, ראה הוא קרא בפסוק פלוני שהוא בספר פלוני ובכך וכך קפיטולוש מהספרים ואם אין אנו יודעים מהו הקפיטולוש ולהשיב להם מהרה תשובה לכן הוא אומר לכן העתקתים פה ספר בראשית נקרא בלשונם ג'נשי פרק ראשון בראשית ברא אלוהים שני ויכולו השמיים אז בעצם הוא אומר הרבי הזה אני גם את הספרים שלנו היהודים עכשיו אני מחלק לפרקים קיים הם אומרים לנו דברים על התנ״ך, הם אומרים תקרא בפרק הזה, והפרק הזה, אנחנו לא יודעים איזה פרק הם מדברים. אז אנחנו לא יכולים לענות להם. אז בגלל שהיהודים לא יכולים לענות להם, לשאלות שלהם, בגלל שהם לא יודעים על איזה פרק מדברים, לכן גם הפרקים שעשו, כמו שאנחנו רואים אותם היום בתנ״ך, נשארו אותו דבר. זאת הסיבה למה הם עשו את זה. אבל Uh, אנחנו, כמו שאמרנו, לא רואים את זה uh, ככה, אנחנו רואים שהתנ״ך הוא לא מחולק לפרקים מבחינת uh, התוכן. Uh, ישעיהו לא הלך לישון ואמר לו, סוף סוף גמרתי פרק חמישים מחר אני אכתוב את פרק חמישים ושתיים. אין בכלל דבר כזה, הכל נכתב בצורה. אתם יודעים גם שהתנ״ך uh, אז נכתב שאין רווח בין המילים? אין, <אף> אין רווח בין המילים. ניסיתם פעם אולי לקרוא בשפה שלכם אה, משפט שהוא, אה, שכל המילים ביחד, אין שום בעיה למוח לעשות את ההפרדה הזאת. היית כותבת ככה מכיתה א' מכיתה א' כבר, כי לפעמים קורה בספרים שאנחנו מדפיסים שיש שורה אחת שהיא דבוקה, זאת אומרת כל המילים דבוקים אחד לשנייה, אבל למוח שלנו אין בעיה לקרוא את זה, אנחנו עושים את ההפרדה של המילים בקלי קלות. אז לכן בשיעור שלנו היום, אחרי הקדמה כל כך כל כך ארוכה, אבל לדעתי נחוצה, גם בשיעור שלנו היום אנחנו נתייחס לשלושת הפרקים, 51 עד 53, ליחידה אחת הומוגנית מבחינת המסר שאנחנו מבינים. המסר של שלושת הפרקים האלה קשור באופן מאוד חזק לישועה של אלוהים באופן אה, מאוד ספציפי. אה, ל, אה, לתוכן של הפרקים האלה. אז היום ובשיעורים הבאים אנחנו נחקור את שלושת הפרקים האלה לעומק וננסה להבין את תוכנית הישועה של אלוהים אפילו טוב יותר ממה שאנחנו יודעים עד היום. זאת ברכה מאוד מאוד גדולה לכל אחד באופן אישי. זה לא אוכל חלבי, זה אוכל רוחני שהוא טוב ונותן לגדילה מאוד גדולה ורוחניות. אז זוהי בעצם התפילה שלי. שאנחנו נבין את התוכנית של אלוהים אפילו טוב יותר. זה לא שיעור תנ״ך בבית ספר לדוגמה, שכל המטרה היא בעצם להבין את מה שהמשורר אמר, ורק להבין את זה, כי כשאנחנו נבין את זה, זאת תהיה התוצאה הסופית, אלא אנחנו מתייחסים לדבר אלוהים בעצם כאוכל רוחני, ולא רק סתם מידע, כדי שאנחנו נדע, אלא כאוכל רוחני שנותן לנו לגדול באמונה. חמישים ואחד, אחד עד חמש, בואו נקרא את הפסוק אה, הראשון. שמעו אליי רודפי צדק, מבקשי אדוני. הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. תחילת הפרק מאוד מאוד אופיינית לדרך שבה אלוהים מבקש את תשומת הלב. מה אני עושה פה עכשיו מעל הדוכן הזה? אה, אתם באתם לשמוע את דבר אלוהים. אה, אני לא מבקש את זה מכם באופן אישי, אני לא אומר לכם, תקשיבו אליי. אבל בעצם זה מה שאלוהים דורש. אלוהים, דרך הנביא, כשאנחנו מתחילים רק את המסר שלנו, פרק חמישים ואחד, הוא אומר, שמרו אליי, רודפי צדק, ככה הוא קורא לכם. מבקשי אדוני, מה זה רודפי צדק, מבקשי אדוני? <אז> המילה הזאת, רודפי צדק, זה כינוי לעם של אלוהים, שבעצם מחפש... את אלוהים. יש כאן מקבילות עברית, ובפרק הזה יש הרבה מאוד מקבילויות עבריות, וגם בפרקים הקודמים. מה זה מקבילות עברית בעצם? הדרך של אלוהים להדגיש מה שהוא חשוב, ולהגיד אותו פעמיים בצורה שונה, אוקיי? אם אלוהים רוצה להגיד על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אז הוא יגיד אותו פעמיים, בצורה מאוד חזקה. אז הוא קורא לנו רודפי צדק מבקשי אדוני. ואז מה הוא אומר? הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. אלוהים מדבר על הצדק האולטימטיבי בפרק הזה, הוא מדבר על הצדק לא במובן של מה אדם עשה לי, איך פגעו בי, אלא מה המצב בעצם של הבן אדם ומה אלוהים יכול לעשות בשבילו. זה הצדק, מה אלוהים בעצם יכול לעשות בשבילך, ולא רק מה אדם או העולם יכול לעשות בשבילך. הרבה פעמים אנחנו חושבים שלעולם יש הרבה יותר מה מש... לתת לנו, מאשר שלאלוהים יש לתת לנו. שהעולם יכול להציע לנו דברים נהדרים ו... וגדולים ו... ומדהימים. ואנחנו לא מבינים בעצם שלאלוהים יש אה, תוכנית להציע לנו משהו שלעולם אין. ולכן אנחנו אה, יודעים מדוע אנחנו הולכים אחרי אלוהים? הוא מדבר על הצדק לא במובן של מה שבן אדם עשה, אלא מה המצב שלו, ולכן אלוהים מדגיש זאת פעמיים. זוהי בעצם קריאה, תשימו לב בירוק, אלוהים אומר הביטו. הוא קורא לנו, מכנה אותנו רודפי צדק במבקשי אדוני, ואומר הביטו אל מה? אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. גם פה יש לנו את המקבילות עברית. אלוהים בצורה מאוד מדהימה מדבר, מביא את דברו של, מביא את דברו גם אלינו היום באותה צורה. גם לנו היום הוא אומר תסתכלו, ומה זה נקרא הביטו, לאן מופנה המבט שלכם, לאן אתם מביטים. הוא אומר לנו להפנות את המבט שלנו לאחור, כמה לאחור? הרבה מאוד לאחור. הרבה מאוד. המרחק הגדול ביותר שאדם מישראל יכול להביט אחורה זה בעצם על המקור ממנו הוא נבע. איזה מרחק אתם מסתכלים הכי רחוק על, על השורשים שלכם? לאן אתם מגיעים? <אב> לאברהם? <אב> לא. לעם ישראל. <אב> האדם לא היה עם ישראל. אנחנו מדברים על עם ישראל. <אב> העם שאלוהים קרא לו לא, זה לא היה אדם. אולי הזרע מאדם בסופו של דבר הגיע עד אברהם, אבל את עם ישראל התחיל אברהם אבינו, לא אדם אבינו. אברהם אבינו הוא בעצם הראשון שקיבל את הקריאה מאלוהים. הנביא מתאר את הדרך שבה העם בא לידי קיום. עם ישראל לא המציא את עצמו. עם ישראל כמובן נוצר ונברא על ידי אלוהים. הוא נחצב מסלע, אתם שמים לב? מה, הוא, מה כתוב פה 아, בכחול? צור חוצבתם. אם יש לכם uh, בעיה בלהבין את המילים המקראיות הקשות מאוד של אדון ישעיהו, הנביא, זה לא מפליא אותי וזה לא במקרה, הוא כותב בצורה מאוד פיוטית. אתם מכירים את המילה פיוטי? מה זה פיוט? פיוט זה שיר דתי, אוקיי. אז הוא, הוא כותב בצורה מאוד פיוטית, ולכן המילים הלא, הן לא קלות. Uh, מתוך המרקם האנושי, אלוהים חוצב לו עם, מוציא את העם שלו מהסלע. במקום שהעם היה, מה נשאר? כתוב, ואל מכבת בור נוכרתם. נשאר רק בור. זוהי בעצם הקריאה של אלוהים לאברהם, לאברהם. במקום שאברהם היה, נותר חלל. הוא, הוא בעצם הוצא משם, מתוך הסלע, ואלוהים הכיר... בעצם אלוהים יצר לו עם דרך הקריאה הזאת של אברהם, של החציבה שלו מתוך הצור, מתוך הסלע. זוהי הקריאה של אלוהים לאברהם. אנחנו רואים את זה גם פעמיים במקבילות, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, אוקיי? Okay? שרה תחוללכם, כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו. כי ניחם אדוני ציון ניחם על כל חרבותיה ויישם ידברה כעדן וערוותה כגן אדוני ששון ושמחה ימצא בה תודה וכל זמרה למה שאנחנו צריכים להביט על הקריאה לאברהם? אלוהים קורא לנו לחזור למקורות אל הברית שהוא קראת עם אברהם עם אבי האומה הישראלית ואנחנו משייכים את עצמנו לקריאה הזאת עצם העובדה שאנחנו שומעים את הקריאה, הוא אומר, אוקיי, אז הוא קרא לו, לא. מה זה קשור אליי? הוא קרא לו. לא. אבל אלוהים רוצה שהקריאה בעצם לאברהם אה, תשייך אותנו לקריאה הזאת, לעם הזה. אנחנו פה גם היום, חלק מהברית הזאת שנכרתה בין אלוהים לאברהם. אנחנו חלק מהברית הזאת. והברית הזאת נכרתה לפני כמה שנים? אלפי שנים, נכון. אבל היא עדיין רלוונטית במשמעות העתידית שלה, אתם מבינים? לא דווקא במשמעות של העבר, אלא יותר במשמעות העתידית. וזאתי נחמה של כל אדם מעמו של אלוהים. אלוהים, באדום כתוב למטה, אלוהים מדבר בלשון עבר נבואי במובן עתיד ודאי. אוקיי? אתם מבינים את מה שאני אומר? הוא מדבר בלשון עבר, עבר נבואי. אבל במובן של עתיד ודאי, עתיד ודאי, עתיד שהוא בעצם, אפשר להגיד שבוודאות הוא יתקיים. כתוב כי ניחם אדוני ציון ניחם על כל חרבות, חב, חרבותיה ויעשה מדברה כעדן וערבתה כגן אדוני, ששון ושמחה ימצא בה תודה וכל זמרה. איך אלוהים מתכוון לעשות את זה? בפסוק ארבע, תשימו לב, אלוהים פונה לעם שלו ובעצם מדגיש בהקבלה עברית שיקשיבו אליו, בפסוק ארבע. הקשיבו אליי עמי ולאומי אליי האזינו, אוקיי? Okay? הוא מספר להם בפרק חמישים ואחד להקשיב ולהביט לאחור. הוא מספר להם על התוכניות שלו והם בבירור חלק מהתוכנית הזאת. פסוק ארבע, תשימו לב, מתאר את דבר אלוהים ואת התורה שלו, איך הוא, איך הוא קורא לתורה? האזינו כי תורה מאיתי תצא ומשפטי לאור עמים ארגיע. העם והלאום שלי, אלוהים אומר, בפסוק חמש הוא קורא להם זרועי, תשימו לב זאת המילה הזאת, פסוק חמש, קרוב צדקי יצא אישי, וזרועי עמים ישפוטו אוקיי? Okay, זרועי עמים ישפטו אליי אם יקבעו ואל זרועי ייחלון. למה הוא קורא להם זרועי, הזרע ששייך לי? אוקיי? Okay, ככה הוא, הוא מכנה אותם. הוא קורא להם זרועי, הזרעים שלי, אוקיי? Okay. זרע האדם ששייך לעם אחד שאלוהים אומר, אני קראתי לו ואני ברכתי אותו ואני הרביתי אותו. בזרעו התברכו כמה ממשפחות האדמה. כל משפחות האדמה, אוקיי? וזאת בעצם קריאה לזרעו של אברהם, להתגשמות ההבטחה של אברה... אברהם. אלוהים מבטיח משהו לאברהם, אברהם לא קיים בכלל, הוא זכה לראות את ההבטחה שלו? האם הוא זכה לראות את עמו ככוכבי השמיים וכחול על צפת הים? לא. אבל אנחנו בעצם מקבלים קריאה מאלוהים להגשים את ההבטחות שניתנו לאברהם. ואיך אנחנו עושים את זה בעצם? שימו לב, מיכה 4, 1 עד 7. והיה באחרית הימים, דרך אגב, מה שאני קורא עכשיו, פה, זה היה נאום של הבר מצווה שלי. <laughs> כן, <laughs> למדתי את זה בעל פה. Uh, ממיכה 4, 1 עד 7. דרך אגב, זה גם נמצא בישעיהו פרק 2. והיה באחרית הימים יהיה הר בית אדוני נכון בראש ההרים ונישאו מגבעות ונהרו עליו עמים. ובר, אני רוצה שתראו, כל צבע כמו שאתם רואים זה מקבילות עברית. כל צבע. הקטע הזה שאתם רואים פה עכשיו, הקטע הקצר הזה, קטע מאוד מאוד מודגש. שימו לב, והיה באחרית הימים בצהוב בית אדוני נכון בראש ההרים וניסאו מגבעות. אוקיי? זה מקבילות ראשונה. מקבילות שנייה, ונהרו אליו עמים והלכו גויים רבים. מקבילות שנייה. מקבילות שלישית, ונעלה אל הר אדוני ואל בית אלוהי יעקב. מקבילות שלישית. יורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. אוקיי? יורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. אתם שמים לב שאלוהים לוקח את האמיתות שלו ומדגיש אותן מאוד חז"ל. כי מציון תצא תורה, הוא דבר אדוני מירושלים. ושפט בן עמין רבים והוכיח לגויים עצומים, עוד פעם מקבילות עברית, וכיתתו חרמותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדו הון מלחמה. הייתי פעם איזה, בבסיס חיל האוויר, בחצרים, שלט כזה גדול מעל ה... בית ספר של הטיסה, שמלמדים שם, כתוב שם ולא יישאו גוי אל גוי חרם ולא, ילמדו עוד מלחמה. אז euh, הם שיחקו קצת עם הפסוק בעצם, כאילו אם לא, אז הם ילמדו מלחמה. אבל פה בעצם אנחנו רואים שהמקבילות הזאת אומרת שגוי אל גוי לא יישא חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. וישבו איש תחת גפנו ותחת עינתו. כל התיאור הזה שהנביא מיכה שהוא היה חי גם בזמן של ישעיהו, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. הוא מתאר את מלכות אלוהים בצורה הברורה ביותר. כל אלה שכמובן מחליטים, עכשיו אתם פה, אתם שומעים בעברית את מה שאני אומר, אני מוציא את זה מתוך הכתובים. כל אלו שיחליטו להיות חלק מן המלכות של אלוהים, יקבלו את ההחלטה שלהם כתוצאה, נו, משמיעה של דברו. לא יהיה משכנוע של בן אדם. בוא'נה, אולי תחליט להיות חלק מה... להאמין באלוהים. תהיה חלק מהמשפחה של אלוהים, מה אכפת לך? שכנוע של בן אדם פה לא עובד בכלל. מי שבעצם משכנע זה דבר אלוהים. המקבילות העברית כאן שאנחנו רואים נותנת לנו ודאות מאוד מאוד גדולה, ודאות מאוד חזקה. אלוהים מדגיש את הישועה שלו שמתחילה במשהו, הם יודעים מה? שאתם מקבלים. אתם, אולי לא מרגישים את זה עכשיו, אבל יש לכם מטען. עכשיו, בזמן הזה, משהו מוסף עליכם. אה, יש מטען רוחני שאתם מקבלים אותו ממש ברגעים אלו ממש. ממש ככה אתם מקבלים אותו. מדוע אלוהים עושה את זה? אתם קוראים את תמיכה אחד עד, כמה קראנו, עד ארבע. משהו אה, נכנס בלב, משהו אה, מתעכל במחשבות. דבר אלוהים מתחיל לפעול את הפעולה שלו ואז יש לכם מה לתת כשאתם נותנים את דבר אלוהים משהו קורה בכם אני לא יודע אם פעם אתם הרגשתם אם יש לכם ניסיון בזה שפעם אתם, אה, היה לכם מה לתת אני חושב שכמה מכם הייתה להם את ההרגשה הזאת שהרגשתם שאתם למדתם משהו וואו אלוהים נתן לי את ההזדמנות להגיד את זה למישהו לא יודע אם הייתה לכם את ההזדמנות הזאת, תגידו כן או לא, אם... שאתם נתתם לו משהו למישהו כתוצאה מדבר אלוהים שקיבלתם. אלוהים מדגיש את הישועה שלו שמתחילה במשהו שיש לעם שלא לתת. מה בעצם אתם נותנים? שאתם נותנים את הקטע הזה במיכה, אוקיי? שאנחנו קראנו עכשיו. בעצם אתם נותנים משהו לא מוחשי. מה אתם נותנים? הבטחות, כמו צ'ק. אוקיי? אתה יכול לרשום על הצ'ק איזה מספר שבא לך כך. מה זה צ'ק? הבטחה. הבטחה למשהו שאתה צריך לקיים ואלוהים רוצה שאנחנו ניתן את ההבטחות שלו לאחרים כי הוא באמת יקיים אותם בואו נחזור לישעיהו התוצאה של הפצת דבר אלוהים שימו לי לב מה יהיה תהיה שבמקומות הרחוקים ביותר בתבל יהיו אנשים שיקבעו אל אדוני במקומות הרחוקים ביותר זה מה שהוא אומר בכחול, מה הוא אומר? אליי איים יקבעו ואל זרועי ייכלוי. אנשים אלו ירצו להיות חלק מהעם של אלוהים. פה במקבילות העברית אלוהים מדגיש את העובדה הזאת שהיום אנחנו רואים את ההתגשמות שלה. אני רואה את זה מדי פעם, מדי שישי בערב בירושלים. את ההתגשמות שה... אנשים מכל העולם רוצים להיות חלק מהעם של אלוהים. אליי איים יקוו ואל זרועי, אתם שמים פה לב למקבילות? אליי איים יקוו ואל זרועי ייחלון. המילה לייחל ולקוות בעברית זה אותה מילה. אוקיי? Okay? כשאני מייחל למשהו, אני מקווה למשהו. אם למדתם מילה חדשה, לייחל, זה לא לאחל בעברית. זה לא משהו שאתה מאחל למישהו, אלא משהו שאתה מייחל לו. אתה מייחל שמשהו טוב יקרה. אתם לא מייחלים למשהו רע, זה רק חיובי, כן. לאחל ולקוות זה לא דבר לא טוב? לא. לאחל זה לרצות שמשהו טוב יקרה למישהו אחר. זה זה אולי שמשהו יקרה לך גם, או גם למישהו אחר. אבל לאחל זה ממש להגיד למישהו, אני מאחל לך, שיהיה לך, לא יודע מה, שתרוויח. לא יודע מה, אבל uh, אתה רק יכול לאחל. מה יותר טוב מלאחל? להתפלל. להתפלל, נכון, של מישהו. וההבדל זה, בין uh, לאחל לברכה, לברך. אלוהים uh, אף פעם לא איחל למישהו משהו, אלא הוא מה? בירך, נכון? ויברך אותם אלוהים. אלוהים הוא לא אמר להם, אני ממש מאחל לכם שיהיו לכם הרבה ילדים. מדוע? כי הברכה, ההבדל בין ברכה לאיחול, שברכה זה משהו שאתה באמת נותן. משהו שאתה מקבל, איחול זה איזושהי מחשבה שיקרה, לא יקרה, אנחנו באמת רוצים שזה יקרה. טוב, קצת הלכנו לצד, אבל האנשים האלה ירצו להיות, הם יאכלו והם יקבעו. עכשיו תשימו לב למה הם מקווים, הם מקווים לזרוע שלו, אוקיי, נכון זה מה שהוא אומר, אלוהים, מה הוא אומר, ואל? אל זרועי יאכלון. מה הזרוע של אלוהים מסמלת? מי יודע? מה הזרוע של אלוהים מסמלת? פועל מה? פועל אבל איזה פועל? נכון, היא מסמלת גאולה שרק הוא יכול לתת. למה? כי הוא בורא עולם והוא שולט על איתני הטבע ביד רמה. אלוהים לא רק רוצה להיות מושיע, ואז הוא מקווה שהוא יצליח להושיע. אלוהים מושיע כי הוא בורא עולם. הוא יכול לשלוט על איתני הטבע, אגב היחיד, שיכול, שהטבע מציית לו והטבע נתון לשליטתו. בעצם אלוהים בורא טבע, הוא בורא איזה טבע שאתם רוצים. למשל, משהו לא נורמלי לחלוטין, מה דעתכם על ים שפתאום נפתח ואנשים הולכים ביבשה? זו תופעת טבע שרק אלוהים יכול לעשות. אף בן אדם לא יכול לעשות את התופעה הזאת. אף אחד לא יכול לצוות על הרוח, לדוגמה, לעצור. אתם יכולים לצעוק עד מחר, הרוח לא תתייחס אליכם בכלל, נכון? אבל לאלוהים יש את הכוחות האלה, ולכן הוא יכול להושיע, הוא יכול בעצם להושיע. אנחנו ממשיכים, מגיעים לשמות, פרק שלוש, פסוק, פסוק בוא ניקח משמונה עשרה עד עשרים. העם של אלוהים יכול לדעת שאלוהים הוא האלוהים שלו, איך הוא יכול לדעת את זה? ככה, בצורה הזאת. אלוהים שולח את משה לפרעה. שימו לב מה הוא אומר, אלוהים מבטיח למשה דבר כזה: ושמעו לקולך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו אדוני אלוהי העברים נקרא עלינו עתה נלכה נא דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לאדוני אלוהינו ואז אלוהים אומר למשה שימו לב בכחול מה הוא אומר? ואני ידעתי כי לא אתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. הוא לא ייתן לכם ללכת אם אה, היד החזקה בעצם לא, אה, לא תפגע בו. ושלחתי את ידי, בפסוק עשרים, והכיתי את מצרים בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו, ומה תהיה התוצאה? ואחריכן אשלח אתכם. אוקיי? אז אלוהים אומר, אני ידעתי שהוא לא ייתן לכם ללכת רק בגלל שאני אומר, נכון? מה צריך כדי שפרעהו ישלח את הישראלים? מה הוא צריך להרגיש? פרעה חושב את עצמו אלוהים. יש להם הרבה אלילים, היעור זה אלוהים, כל מה שקשור לטבע, בשבילהם זה אלוהים. עכשיו, מה קורה לכל האלוהים? מה אלוהים נראה? עשה שפטים בכל אלילי מצרים. ואיזה שפטים הוא עשה? אתם תקראו את זה בהגדה של פסח. איזה שפטים? הוא היכה ביעור והביא עליהם את כל המכות, כל עשרת מכות מצרים. מה הוא מראה להם? מי שולט בטבע? אני. האלילות שלכם היא לא שווה גרוש, מכיוון שהיא תחת השליטה שלי. אני אעשה שפטים בכל האלילים שלכם. ואלוהים אומר... מה? בזמנו הוא ברור בעצמו, היה נחשב אל במצרים. נכון, הוא בעצמו אל. ולכן הוא אמר, מי זה אלוהים שנשמע בקולו? מה פתאום הנשמע בקולו של אלוהים? בשמות פרק 6, פסוק 6, אנחנו קוראים, לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם באיזה זרוע. בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. אז ככה אלוהים יודע שאלוהים הוא האלוהים שלו. הם זקוקים בעצם לישועה שרק הוא יכול לתת. הזרוע שלו היא בעצם היחידה שמסוגלת לגאול. תשימו לב שאת זה, גם את זה אנחנו בעצם מקבלים מהתורה. שאלוהים, שכתוב כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, זה נותן בעצם תקווה לכל אדם שדבר אלוהים מגיע אליו. כל בן אדם שדבר אלוהים מגיע אליו בעצם מקבל את התקווה שאלוהים הוא המושיע. ואיך? דרך מה שאנחנו קוראים פה. זה לא סתם פסוקים, זה עושה לכם משהו שאתם קוראים את הפסוקים האלה. אלא אם כן אתם לומדים את זה בבית ספר לפני מבחן בתנ״ך. ואז זה רק גורם לכם לכאב ראש. אבל אם אתם מתייחסים לזה בצורה אמיתית, שזה פועל גם בחיים שלכם, זה מה שעם ישראל צריך לעשות. אתם מגיעים לעם שלא מכיר את אלוהים, מה יש לכם לתת להם? אתם רוצים להיות כמוהם? לא. אתם לא אומרים, אוקיי, איזה עם נחמד, אני רוצה להיות העם הזה. אלא, מה אני יכול לתת להם? מה בעצם, אנדרי, אתה יכול לתת לעם שלא מכיר את אלוהים? הנה, מול הפנים שלך. אתה קורא להם את הפסוקים האלה, זה התורה של אלוהים. בעצם, הם יכולים לקבל את אלוהים דרך דבר אלוהים, נכון? איך הם מקבלים? הם לומדים עליו. אנחנו נותנים להם את זה. והם מקבלים בעצם את התקווה שרק הוא יכול. הגאולה מגיעה ותמיד תגיע בזרוע הנטויה של אלוהים. מה עם אלו, אם אנחנו עכשיו חוזרים לישעיהו, מה עם אלו שדוחים ומבזים, אתם יודעים מה זה מבזים? מה זה נקרא לבזות? ללעוג, להגיד דברים לא נכונים ולא, ולא יפים על מישהו. זה נקרא לבזות אותו, בזוי. אנחנו גם בפרק 53 נגיע לזה. אנשים שבעצם דוחים ומבזים את אדוני בחיים שלהם. מהו העתיד שמצפה להם? מה ישעיהו אומר? ההפך מהעתיד שמצפה לעם שלו, שמכבד את אלוהים. אנשים שמבזים את אלוהים בחיים שלהם, העתיד שלהם, שימו לב מה ישעיהו אומר, ישעיהו 51, סליחה? והוא אומר, שאו לשמיים עיניכם, זה פה אלוהים מדבר, מה הוא מבקש? תסתכלו למעלה. שאו לשמיים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת. אוקיי, סוגר את כל הפינות, שמיים וארץ, נכון? בראשית ברא אלוהים את ה... שמיים ואת הארץ, סוגר את כל הפינות. שאו אליכם והביטו אל הארץ מתחת, כי שמיים כעשן נמלכו, והארץ כבגד תבלה, ויושביה כמוכן ימותון. וישועתי לעולם תהיה, וצדקתי לא תחת. כל המונולוג הזה שאתם עכשיו קוראים אותו הוא בין אלוהים לעם שלו. בין ישות אלוהית שזה אלוהי ישראל לעם שלו. קודם כל תישארו להיות ישראל. אל, ת, אל תעזבו אותי אלוהים. אלוהים לא רוצה, הוא רוצה שאתם תישארו תמיד עם ישראל. מה אלוהים רוצה שהעם יבין? הוא אומר תסתכלו על השמיים מעליכם ועל הארץ. היום בעולם הזה שאנחנו חיים שמיים הם כבר לא כמו שהיו לפני. מה זה אומר? יש אז זיהום, כמובן שיש זיהום. אה, האם הארץ נראית כמו שהייתה לפני זה? גם זיהום נוראי. אה, אה, אה, כתוב שהארץ כבגד תבלה. מה זה תבלה? בלוי, מהמילה בלוי. אוקיי, משהו שהוא בלוי, מה זה אומר? שהוא בר ישן, נכון? הכל זמני. זה העתיד שמחכה לכל בני האדם. מה הוא אומר? וכל יושביה כמו כן ימותון. הכל זמני, הכל מתיישן. הדבר האמיתי אלוהים אומר, הנה זה. כל מה שאתם רואים פה, הארץ, השמיים והבני אדם שעליה, סתם זמני, משהו שמתחלף. אבל מה הדבר האמיתי? הנה תסתכלו בצהוב, מה כתוב? <שמע> האם יש פה זמניות? לא, זה לא עולם. הארץ, כל מה שקורה פה, העולם הזה, הולך, אבל ישואלי, ישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת. הדבר האמיתי הוא הישועה של אלוהים. אומר, הניגוד בין הזמני המתקלה אוקיי, המילה הזאת מתכלות, אתם מכירים אותה? מה זה מתכלה? שקית, שקית שעשויה בחומרים מתכלים, מה זה אומר? שהיא מתפרקת, נכון? בסופו של דבר זה מתכלה ו... לא רואים את זה יותר, משנה מצב סבירה, אוקיי? אז הוא אומר בעצם, הניגוד של הזמני והמתכלה לבין הנצחי הוא עצום, ממש גדול מאוד, הצדקה של אלוהים תימשך לנצח. בפסוק שבע, אלוהים ממשיך לדבר אל העם שלו ואומר להם, יודעי צדק, אתם זוכרים את פסוק אחד, איך הוא קרא לנו, נכון? מבקשי צדק, מבקשי אדוני, נכון? הוא קורא להם יודעי צדק, במקבילות העברית זה אומר יודעי תורתי. אתם שמים לב? אוקיי, שמעו אליי יודעי צדק, עם תורתי בליבם. יודעי צדק, עם תורתי בליבם, אל תיראו חרפת אנוש ומגידופותם אל תחתו. אל תחששו ממה שיעשו לכם אנשים. החרפה שתקבלו מהם והגידופים שלהם לא צריכים להפחיד אתכם, זה מה שהוא אומר. סוף פסוק שבע. אל תיראו חרפת אנוש ומגדופתם אל תחתו. הם זמניים כמו בגד שעש אוכל, תשימו לב, כי כבגד יאכלם עש. אתם יודעים מה שמים בארון שהעש לא יאכל את הצמר? אני מקווה שאתם יודעים. נכון? אני לא יודע אם היום עדיין משתמשים בכדורים האלה. אני חושב שיש חומרים אחרים. משתמשים? אוקיי, שהעש לא יאכל. והצמר יאכלם שש, שש זה תולעים, אוקיי? וצדקתי לעולם תהיה וישועתי לדור דורים. הנה, אתם שמים לב? פעמיים, פסוק שש ופסוק שמונה. גם <ש> פה. <ש> גם <ש> אלה ש... ש... קר לך? <ש> קר <ש> לכם? לי דווקא לא קר בכלל. <ש> <ש> <ש> לא, אז... <ש> <ש> <ש> אבל אתם שמים לב את הקשר בין פסוק שש, ישועתי לעולם תהיה, ופסוק שמונה? תסתכלו. גם כאן העולם מתכלה, גם פה הבגדים מתקלים. פה מדובר על אלו בעצם שהם רודפים אתכם. אלה שהם מתייחסים אליכם בחרפה, מה זה חרפה? שחש. בוז, נכון, חרפה, משהו שאף אחד לא רוצה בחיים. מי רוצה להיראות כמישהו שבזים לו? אבל הוא אומר, אל תפחדו מזה, למה? כי הם כמו בגד שאוכל אותו עש, אוקיי? הם זמניים. מה שבסוף יישאר זה הישועה שלי, אלוהים אומר את זה פעמיים, גם בשש וגם בשמונה, אומר את זה פעמיים. מה שישאר לבסוף זה הישועה שלי לעולמים עד דורי דורות. שמונת הפסוקים הראשונים בפרק שלנו היום, מהווים רק הקדמה לפעולה שאדוני מתכנן למען גאולת העולם. זאתי פעולה התקפית, אבל במובן החיובי שלה. אלוהים לא נשאר מאחור, אלוהים יוזם. אלוהים פועל על ידי יוזמה, הוא לא מחכה כדי ליזום, הוא בעצם יוצר את הישועה. העם של אלוהים במצרים רק בכה. האם היה להם שום סיכוי, איזשהו סיכוי קלוש שהם היו יכולים לצאת בכוחות עצמם מעבדות מצרים? כמובן שלו, זאת הייתה היוזמה של אלוהים. גם בחיים של משה הייתה היוזמה שלו. הפסוקים האלה, שמונת הפסוקים, מהווים הקדמה לפעולה יזומה שהאלוהים מתכנן למען גאולת העולם. שלושת הפרקים שאנחנו נלמד היום, הפרק הראשון, והשיעורים הבאים גם שלושת הפרקים נ"א, נ"ב ונ"ג, מאוד ידועים. רצוי שאתם תקראו אותם כיחידה אחת וכתוכנית פעולה של אלוהים בעולם. הקריאה לזרוע ה', שימו לב, אתם זוכרים שהגויים הם בעצם מייחלים לזרועי, אלוהים אומר, נכון? זה מה שהוא אומר? בפסוק תשע, שימו לב איזה פיוטיות של הנביא. אורי אורי, ליבשי עוז זרוע ה', אורי, כי ימי קדם דורות עולמים, הלא את היא, המחצבת רהב מחוללת תנין. הקריאה לזרוע ה' להתעורר. והפסוק הזאת היא מאוד פיוטית אבל גם מאוד פרקטית. בריאת העולם לא הייתה מעשה מיסטי אלא מלאכה של מהנדס מושלם. זרוע ה' פעלה בזמן הבריאה וגם לפני, לפני הבריאה. זאת הייתה הזרוע שמחצה והשמידה את הרהב. מה זאת המילה הזאת רהב? את <coughs> <עד עד> היא המחצבת, או מחצבת במילים יותר פשוטות, משמידה, אוקיי? מחצבת רהב מחוללת. מה זו המילה הזאת רהב? מישהו שמע פעם את המילה הזאת? מה זה אומר? רהב? אוקיי. רהב בעצם מסמלת יצור אה, של אלוהים ברא, אבל יצור אה, שהוא אל-טבעי. הוא, לא, הוא לא יצור, אה, זה לא חלק מהחיות הטבעיות של אלוהים ברא. אה, אם אתם תקראו בפרקים אחרים בישעיו, אתם... אה, אתם יכולים לשמוע למשל נחש בריח, אוקיי? שאלוהים הורג אותו עם החרב שלו, נחש עקלתון, כל היצורים האלה, האל-טבעיים בעצם, שאלוהים משמיד אותם. זה לא יצורים שאלוהים ברא אותם, אלא בעצם כוחות, כוחות אופל, כוחות רעים, הכוחות הרעים בשמיים אפשר להגיד. אז אלוהים אומר כאן שהזרוע הזאת היא מחצבת רהב. והיא זאת שמחוללת תנין. הקריאה אורי אורי היא קריאה לישועה והיא בעצם קריאת קרב לניצחון. ההתחלה הזאת של הפרק בישעיהו בפרק 51 היא מאוד מאוד דרמטית שההקדמה של שמונת הפסוקים האלה קודם כל קוראים לעם להקשיב, להביט, לזכור מי הם, מאיפה הם באו, לאן הם הולכים, אוקיי? לא לפחד, אתם שמים לב שהכל נבנה אבל מפסוק תשע מתחילה הקריאת קרב. הקרב שאלוהים יוצא למלחמה, עם מי הוא יוצא? עם העם שלו. עם מה הם יוצאים? עם מה שכתוב. הם לוקחים את מה שכתוב והם יוצאים איתו למלחמה הזאת. אלוהים אומר, אורי אורי, לבשי עוז זרוע אדוני, אורי קימי קדם. אוקיי? דורות עולמים הלואט, המחצבת רהב מחוללת תנין. פה אנחנו חייבים להבין uh, את הפסוק הזה ולהשוות אותו לתוכנית הישועה של אלוהים. כאן אנחנו רואים את המושג זרוע אדוני כמושג שהוא בעצם מתאר קונפליקט שנמשך עוד לפני בריאת העולם. מעניין שהנביא מיכה משייך את הנבואה uh, על המשיח לאותו מושג שנקרא קדם מימות עולם. תשימו לב, uh, מיכה פרק 5 פסוק 1 ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות ואלפי יהודה, ממך יצא לי להיות מושל בישראל ומוצאותיו, מה זה מוצאותיו? המקור שלו, אוקיי? מוצאותיו מקדם מימי בפסוק תשע אנחנו קוראים את המושג גם קדם כמשהו שקרה מעולם. אז זרוע ה' בעצם המקבילה למושל הזה מושל בישראל שמוצאותיו מקדם מימי עולם, זרוע ה' מקבילה לזה כימי קדם דורות עולמים. כאן אנחנו רואים אה, קשר ישיר בין זרוע ה' למושל הזה בישראל. אוקיי? יש קשר מאוד מאוד חזק במושג הזה קדם. איך, אם אה, אנחנו יכולים לשאול, אולי זה דוד המלך? ממתי מוצאותיו של דוד המלך? לא מימי עולם, אלא מאבא שלו, ישי, נכון? Uh, הוא לא היה מושל בישראל טבעי. המושל בישראל הזה נוצר, לא, לא נוצר, סליחה, אלא היה קיים עוד לפני שעם ישראל היה קיים, אוקיי? Okay? מוצאותיו מקדם, מימות, מימות עולם. אז אנחנו מגיעים למסקנה שהמושל הזה בעצם היה מאז ומתמיד וגם זרוע אדוני. הכתובים מספרים לנו על מלחמה שהייתה בשמיים עוד בטרם נברא העולם. התגלות פרק 12, פסוקים 7 עד 12, זה מאוד חשוב שתדעו את זה. ומלחמה התחוללה איפה? בשמיים. מיכאל ומלאכיו נלחמים בתנין, והתנין נלחם ומלאכיו. אנחנו רואים פה את העימות הגדול. אתם שמים לב שיש כאן מלחמה בין מיכאל, שזה בעצם ישוע המשיח, והמלאכים שלו נלחמים בתנין, והתנין נלחם ומלאכיו. הם לא התגברו, וגם מקומם לא נמצא עוד בשמיים. פסוק תשע, אז הושלך התנין. אתם שמים לב להקבלה לישעיהו? אז הושלך התנין הגדול, הנחש הקדמוני הנקרא מה? מלשין ושטן. המטעה את כל תבל, הוא הושלך ארצה ומלאכיו הושלכו איתו, מכיוון שיש לימוד שאנחנו עשינו, שגם השם מעיד עליו, מי כאל, מי יכול להיות כמו אלוהים. אם תפתחי את דניאל פרק 12, את תראי שהוא יהיה הישות שעומדת של הישועה, תקראי בפסוק אחד, בדניאל, בדניאל פרק 12. אז את תגלי שזה בעצם ישוע המשיח. אין עוד ישות שיכולה לעשות את זה. Uh, הכינוי שלו זה גם מיכאל או עמנואל, לישוע יש הרבה מאוד כינויים. Uh, למשיח לא רק, אין רק שם אחד, הוא גם שר שלום, אביעד, כל השמות שרק אלוהים יכול בעצם uh, להיקרא בהם. Uh, אז ישוע המשיח הוא בעצם גם מיכאל, מי כמו אל, מי כמו אל, מי הוא יכול להיות כמו אלוהים? מי יכול להיות כמו אלוהים? נכון, רק הוא יכול להיות כאלוהים. ושמעתי קול גדול בשמיים אומר שימו לב בירוק, אתם שמים לב, את הקשר לישועה. עתה באה ישועת אלוהינו, גבורתו ומלכותו וממשלת משיחו, כי הושלך סותן אחינו המקטרג עליהם לפני אלוהינו יומם ולילה. אם תרצו, אלוהים אה, רוצה את זה, אבל הוא משאיר לכם את ההחלטה, להיות חלק מהמלחמה הזאת בעולם, אה, חלק בצבא של אה, אלוהי צבאות. אז אתם לוקחים חלק בעצם במלחמה הזאת, בעימות הגדול הזה. ישוע מתאר ליוחנן, וגם לנו, את המלחמה שהתחוללה בשמיים בינו לבין השטן, הנחש הקדמוני. תוצאות המלחמה הזאת הייתה שהשטן והמלאכים שלו הושלכו מן השמיים אל הארץ. מרחב הפעולה שלהם הצטמצם לעולם בו אנו חיים היום. ישעיהו קורא לזרוע ה', בפסוקים שאנחנו קראנו, אורי אורי, לבשי עוז זרוע אדוני הוא קורא לזרוע אדוני לסיבוב נוסף והפעם המאבק הגדול לא מתקיים בשמיים אלא איפה פה על פני האדמה מיכאל יורד לאדמה והמאבק מתחיל פה על האדמה אנחנו נראה את זה גם בפרק 52 וגם בפרק כמובן בפרק 53 את המאבק הזה על פני האדמה ועל הניצחון הגדול של המשיח גם פה על פני האדמה נחש. <clears throat> רגע, בוא נעביר אותך, בסדר. אז זרוע ה' מראה את פעולת הישועה שלה בעבר וגם בעתיד. תשימו לב, אנחנו קוראים את מה שזרוע ה' עושה. היא לא רק מחוללת את התנים, כתוב הלא את היא. כאן הנביא מהלל את זרוע ה' והוא אומר הלא את היא המחרבת ים מיבשת, אוקיי? מחרבת מייבשת. מייבשת ים מי תהום רבה השמה מעמקי ים דרך לעבור גאולים. אתם מבינים את זה? אתם מצליחים להבין את מה שישעיהו אומר? מה זרוע אדוני עשתה? קרעה את ים סוף. זה כתוב בפסוק הזה, בירוק. הלא מחרבת ים מי תהום רבה השמה מעמקי ים דרך לעבור גאולים. פסוק אחד עשרה, ופדויי אדוני. מה זה מישהו שהוא פדוי? שהוא שולם כופר בעדו, נכון? הוא היה אמור למות, אבל שולם בעדו מחיר כדי לפדות אותו, נכון? הוא, הוא נפדה. ואיך אלוהים קורא לעם שלו? קורא להם פדויים. ופדויי אדוני ישובון ובאו ציון ברינה. וכמה השמחה, יש להם שמחת עולם, שמחה נצחית על ראשם. ססון ושמחה יסיגון, נסו יגון ואנחה. איזה פסוק יפה. דרך אגב, יש לזה גם שיר. אני לא אשאיר לכם אותו עכשיו, אבל זה שיר מאוד מאוד יפה, שרק הפסוק הזה. שימו לב שהוא נמצא בפרק 51, פסוק 11, אבל לא רק שם. הוא נמצא באותה גרסה בדיוק בישעיהו 35, פסוק 10. אותו דבר, 35-10, ובדויה אדוני ישובון ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה. אלוהים בעצם מראה את התוצאות של הפעולה של הזרוע שלו. הוא משחרר את העם מעבדות ביד חזקה ובזרוע נטויה. וזה מה שאלוהים רוצה שכל אדם על פני אדמה ידע. אם אי פעם אתם תצליחו לעשות משהו בשביל אלוהים, הוא יצליח להוציא אתכם מעבדות. אם אי פעם אתם תצליחו לדבר למישהו על אלוהים, להסביר לו, לתת לו את דבר אלוהים, אלוהים שחרר אתכם מעבדות. הוא הצליח לעשות את זה בחיים שלכם. אם אתם הפכתם להיות נאמנים לאלוהים, יצאתם ממצרים. אלוהים העביר אתכם בחורבה כדי שתצליחו לעשות את מה שהוא אומר. ואם אתם עושים את זה, אתם בעצם עושים את הרצון שלו. מה אלוהים רוצה שאנחנו נעשה? הוא רוצה שכל אדם על פני האדמה ידע. הוא חושף את הזרוע שלו, אוקיי? כדי שהעם שלו יספר עליה על ישועת אלוהים לכל אדם על פני האדמה. אם יש משהו שאתם מספרים מהפרקים שלנו, זה על הזרוע הזאת. איך אתם עושים את זה? פסוק, פרק 52, פסוק 10, שימו לב, חשף אדוני את זרוע הקודשו לעיני כל הגויים וראו כל אפסי ארץ, מה? מה הם ראו? <חש> את ישועת אלוהינו. זאתי השורה התחתונה. אלוהים פועל בעולם הזה בזרועו הקדושה והוא רוצה שכל העולם ידע את זה. הוא רוצה שכולם ידעו את זה. זה הרצון של אלוהים שכל אחד מהבני עמו ייקח חלק בחשיפה של זרוע ה' לכל מי שמוכן לשמוע. איך אלוהים חושף את זרוע קודשו? כן. מה? אפסי ארץ מדובר, זה מושג בעברית שמתאר בעצם את האנשים בפינות הנידחות ביותר בעולם, אוקיי? להגיע למקומות הנידחים ביותר. אפסי ארץ זה מקומות שהם המקומות הנידחים. הרי כשאת מסתכלת על כדור, אין נקודה מסוימת שאת יכולה להגיד שהיא רחוקה מנקודה מסוימת, נכון? אלא הכל יחסי. את לא יכולה להגיד שבעצם יש נקודה אחת בעולם, היא הכי רחוקה. רחוקה ממה? את מבינה? כי זה בעצם כדור שאלוהים רוצה להגיע לכל המקומות. והמקומות האלה שאלוהים מגיע אליהם, לאנשים שלא מכירים אותו. מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לחשוף את הזרוע שלו. בפרקים הבאים של השיעור שלנו, שהוא מסתיים ברגעים אלו ממש, אנחנו נחקור את 52 ואת 53, כמובן גם את חמישים ואחד שלא סיימנו אותו היום, נראה איך החשיפה הזאת של הזרוע שלו באה לידי ביטוי, איך זה קורה, וכל הידע הזה שאנחנו צוברים אותו, איך אנחנו יכולים להעביר אותו הלאה. מעניין לגלות שבפרק חמישים ושלוש, זרוע אדוני, וזה כבר בשביל השיעור הבא, היא נגלית על דמות מסוימת והדבר מעורר פליאה רבה. אנחנו קוראים ואת הפסוק הראשון, שזה הפסוק של זרוע ה', 53 פסוק אחד, מי האמין לשמועתנו? וזרוע ה' על מי נגלתה? אנחנו רואים כאן בעצם שהכותב משתומם, מי שמדבר פה, מדבר בלשון רבים, ובעצם משתומם על כך שזרוע ה' נגלתה על הדמות הזאת שאנחנו נדבר עליה. Uh, הזרוע הזאת, uh, זאת היא הזרוע שאנחנו חושפים אותה לעיני כל הגויים. זה כל כך כל כך לא יאומן שהנביא אומר מי האמין לשמועתנו הוא זרוע אדוני, זאתי שמחצבת רהב, זאת שבראה את העולם, זאתי שמחרבת את הים, זאתי שפותחת דרך לגאולים, הזרוע הזאת התגלתה על הדמות הזאת וזה דבר שמעורר פליאה רבה מאוד מאוד. וזה בעצם כבר השיעור הבא. אז תודה רבה לכם על השתתפותכם, ואם זה היה לכם יותר מדי, אל תדאגו שאתם תשמעו את השיעור הזה בהקלטה בפעם השנייה, אתם תגלו הרבה מאוד פרטים אולי שנעלמו מאליכם בפעם הזאת. אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אני אגלה לכם סוד. אני הרבה פעמים שומע בעצמי את השיעור שאני עשיתי לכם ועושה פה, ואני מגלה דברים שנוספים מבחינה רוחנית שלא שמתי אליהם לב בזמן של הדרשה. אז אני באמת רוצה לעודד אתכם להיכנס לאתר, כל השיעורים שלנו נמצאים שם, ולשמוע את השיעורים האלה. ויש הרבה מאוד מאוד שיעורים על ישעיהו וכמובן על דברים אחרים. אז אני רוצה לעודד אתכם להשתמש בהקלטה הזאת. אם יש לכם איזושהי בעיה איך להגיע לאתר, זה מאוד קל. אתם יודעים איך להגיע לאתר? www.adventist.org.il.org.il. אז שם אתם יכולים למצוא הכל, ואגב, יש גם את הדרשות ביוטיוב. אם אתם רוצים לראות דרשות שאנחנו עושים גם פה בתל אביב וגם בירושלים, אתם מוזמנים. הרבה הרבה חומר רוחני מאוד מאוד חשוב לגדילה רוחנית. אם יש לכם זמן, אולי אתם נוסעים באוטובוס, אולי אתם מנקים, עושים עבודה, שמים אוזניות. ממש ממש מעודד ומחזק. אז תלכו על זה. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו כל כך מודים לך על דברך. ואנחנו מבקשים שכל מה שאנחנו למדנו היום, שיכין את הלב שלנו, אבא, לקבלה של הישועה שלך, של הכוח שאנחנו מקבלים ממך, של התקווה שאנחנו מקבלים ממך, וכל דבר טוב שבא ממך. אני מודה לך, אבא, על כל מה שאתה הכנת בשבילנו, גם להמשך היום, וגם למה שנשאר מהשבוע, שיהיה מבורך מכל הבחינות. אנחנו... מביאים לפניך עוד פעם את כל החולים שלנו בקהילה וכל מי שאנחנו מכירים שחולה, תברך אותם אבא, את היד שלך, תרפא אותם ושידעו שיש אלוהים בשמיים שיכול לגאול ולהושיע. כל אבא, מי ששמע את ההקלטה הזאת שלנו וכל מי שישמע, שבאמת המילים האלה יהפכו להיות ברכה מאוד גדולה בחיים של כל אחד מאיתנו. תודה לך על הכל. אנחנו מודים לך ומפגשים את זה בשם של ישוע המשיח. אמן.